פרק <gaf> כ"ט <-tet> אוי אריאל אריאל קריית חנה דוד ספו שנה על שנה חגים ינקופו והציקותי לאריאל והייתה תעניה ועניה והייתה לי כאריאל וחניתי חדור עלייך וצרתי עלייך מוצב והקימותי עלייך מצורות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 ברעם וברעש וקול גדול, סופה וסערה ולהב אש אוכלה. והיה כחלום חזון לילה, המון כל הגויים הצובאים על אריאל, וכל צובאה ומצודתה והמציקים לה. וחיה כאשר יחלום הרעב, והנה אוכל והקיץ, וריקה נפשו.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 את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כישא. ותהי לכם חזות הכל, כדברי הספר החתום אשר ייתנו אותו. אל יודע ספר לאמר קרן הזה, ואמר לא אוכל כי חתום הוא. וניתן הספר על אשר לא ידע ספר לאמר קרן הזה, ואמר לא ידעתי ספר. ויאמר אדוני יען כי ניגש העם הזה בפיו, ובשפתיו כיבדוני, ולבו ריחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. לכן הנני אוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ואבדה חכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. אוי המעמיקים מאדוני להסתיר עצה,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 ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר, ומאופל ומחושך עיני עיוורים תראה נא. ויאספו ענבים באדוני שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו, כי אפס עריץ וכל עלץ, ונכרתו כל שוקדי אוון. מחתיא אדם בדבר, ולמוכיח בשער יקושון, ויתו ותוהו צדיק. לכן כה אמר אדוני אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם, לא אתה יבוש יעקב, ולא אתה פניו יחברו. כי וראותו ילדיו, מעשה ידי, בקרבו יקדישו שמי, והקדישו את קדוש יעקב, ואת אלוהי ישראל יעריצו, וידעו תועי רוח מינה, ורוגנים ילמדו לקח.